І відсунув її від обличчя. Знову принюхався спочатку обережно, потім уже якось спокійніше. Коли ж полковник розгорнув течку і переглянув папери, то перевів задоволений погляд на мене. Далеко тобі довелося її нести від пущанського кладовища прямо до мангишлаку. протягнув він голосом людини, що говорить значно менше, ніж знає. Тепер моя черга. Ну, ось подумав я. Схоже, тільки лінивий за мною не стежив у Києві, і унсовці, і СБУшники, і любителі фінського дитячого харчування. Просто дивовижа, як я ще примудрився сюди живим дістатися. Знову мені пригадалися сліди на піску, які я бачив кілька разів після висадки на Каспійський берег. Полковнику запитав я. То це ви за мною в пустелі стежили? У якому смислі? — Я кілька разів уранці бачив сліди в тих місцях, де ночував. — Може, ці? — кивнув він на Петра з Галею. — Ні, — відповів я. Полковник спохмурнів. — Та я вовше-то знаю, що це не вони. Я сам за ними слідив. Полковник Тараненко замислився. Тоді розвів руками. — Наче нікого тут більше бути не повинно. Всі заінтересовані сторони вже в зборі. Деякий час він мовчав. Далі опустив течку на пісок поруч зі стільчиком і взявся до речей Петра і Галі. Випатрав їхню господарську сумку з довгими лямками. Коли оглянув речі, що вивалилися звідти, задоволено крекнув. Взяв до рук алюмінієву джезву, бляшанку меланої кави Якобс і блок снікерсів. Тоді кинув хитрий погляд на Петра і Галю, Галя лежала на боці і дивилася осторонь, а Петро так само, як і я, вигнувшись, мовчки стежив за полковником. Полковник нарешті з'ясував усе з речами полонених, тоді витратив хвилин 15 на вивчення нотатника, що належав судячись усього Петру. Покінчивши із цим, Тараненко знову мостився на складаному стільчику. Тепер його обличчя світилося цілковитою самовпевненістю. «Ну що? «Можем далі поговорити?» – рішуче промовив він. «Спочатку з представником москалів». І він пронизливо втупився в мене. «Біографію свою можеш не розказувати. Це ми вже читали. Почнемо з другого. Що це вас потягнуло влізти в святі для кожного українця діла?» І він із посмішкою кинув погляд на Петра. «Що ви маєте на увазі?» – запитав я. «Ну що, звісно, ваш інтерес до Тараса Григоровича, та ще й у такому, можна сказати, міжнародному масштабі». «А що тут такого забороненого?» «Хто сказав, що забороненого?» «Ні, я не говорив. Я б сказав, що це досить делікатні діла, особливо, коли вони переходять до пустимі кордони і починають зачіпати інтереси іншої держави». «Знаєте що?» Я знову відчув різкий біль у шиї, і руки мої занили із новою силою. Мені складно розмовляти в такій позі. То поверніться якось по-другому, і не обов'язково на мене дивитися, бо шию звернете, порадив полковник. Я знову перекотився на живіт і сперся під боріддям на край підстилки. Я не бачу, які кордони, крім географічних, я перейшов. Вичевив я над силу, бо говорити в цій позі було нелегко, бракувало віддиху. «Ну, гаразд, ми до цього повернемося, а поки що поговоримо з Петром Юрійовичем Ругулою». Він перевів погляд на Петра. «Нема мені провіща з вами балачку вести», – процідив крізь зуби Петро. «Ще й москальською мовою, і не соромно українцю чужинською мовою галакати, а? А кофе Якоб обспити?» «І снікерсами закусювати українському патріоту не стидно», – сказав у відповідь Тараненко. «От ні, щоб із собою львівський шоколад взяти і рідний кофейний напіток». Полковник тяжко зітхнув. Розмова не ладилася. Він підняв із піску течку з рукописом Гершовича, знову став перебирати папірці, пробігав очима то один, то інший. Знайшов і рапорт донос ротмістра Палєєва. Уважно прочитав його і замислився. Думав він довго, я навіть устиг подрімати. Це був найпростіший спосіб абстрагуватися від того, як ломило кістки. «Ну що, повернув мене до реальності голос адидарського полковника. «Надо рішати, що будемо далі робити. Тут я вже розібрався, так що довгі розмови не потрібні, треба копати. Тільки надо рішити, як саме». «Волочити я вас не збираюсь», – полковник радше міркував у голос, ніж звертався до нас. «Так що, може, ноги розв'яжу, тільки не зразу». А вообще то, – він подивився на фірмову бляшанку меланої кави, що лежала поміж випатраних сумок, Вообще непогано було би кофе випити». І він прикусив губу. А сонце піднімалося, і денне повітря тепло спускалося з неба на пісок щоб висушити ту мізерну вологість, яка подарувала цій мертвій землі ніч. «Як ви тут кофе варите?» – запитав полковник, позираючи на мене. «Жінки збирають хмиз і розкладають вогонь, а на триногу вішають казанок із водою», – монотонно відповів я. «Хмиз?» – перепитав полковник, роззираючись на всі біч. «Де ж його тут зібрати?» «Я он на сухому спирту собі їжу грів, але він кінчився». У мене в голові виник план можливого порятунку, хоча уявити собі повне визволення від усієї цієї компанії було неможливо, принаймні цієї миті. Гуля знає, де хмис шукати, вона ж місцева. І я вказав поглядом на свою зв'язану дружину. Полковник Тараненко теж подивився на неї, задумливо пожував губами, провів рукою погладенько виголених щоках, і перевірив пучками, чи правильно настовбурчується його доглянуті густі вуса. «Ось що», – сказав він, – «я її розв'яжу. Вона ліцосторонній національності, хай воду скип'ятить. А ви поки полежете, вам кофе теж хватить». І полковник, схилившись над гулею, розв'язав їй руки, а потім ноги. Мені здалося, що Гуля щойно він розв'яже їй руки, затопить йому в пику. Але вона потерла зап'ястки, сілася, спокійно розвернулася навколо. «Іди за хмизом!» – звелю її полковник, і вона слухняно пішла. «Може, це і на краще», – подумав я про Гулю. «Принаймні, у потрібний момент вона і мене розв'яже, а там, може, залишимо полковника у трьох з Петром і Галею. Оце їм буде весело». І ну його цей щоденник, до біса, нехай самі купають, лопату мають. Полковник провів гулю зацікавленим поглядом. Тоді знову взяв до рук течку і понюхав. Присів біля мене на опочіпки і понюхав мене. «Що це ти корицею пропах насквозь? Пироги з корицею любиш, а?» «Ні, просто українсько-російський кордон у вагоні з корицею переїжджав. Ось запах у шкіру і в'ївся». — пожартував я. «А -а -а —— протягнув полковник, усерйоз прийнявши мої слова.